Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite dende ferrol Moi boas e benvidas unha semana máis A un novo boletín informativo de Radio Filispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite dende ferrol na 102.3 da FM Imos xa Conos o sumario O negocio das innecesarias mascarillas Sección de opinión de Edu como choconto O compañeiro Ferrocampo danos conta das últimas novas da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática O Foro Cidadán polo Ferrocarril Ferrolterra, Eume e Ortegal, lembranos a manifestación do 30 de novembro por un servizo ferroviario digno e de calidade. Noticias dialogadas con Lupe e Ignacio. Vai de libros. A Guerra al Este, oito meses no Donbás, de Bruno Amaral de Carballo. O programa Universo Noso, producido en Radio Filispín, A cada o primeiro premio ao mellor podcast na primeira edición do festival deste xénero organizado por Emuga. Reportaxe de Pequeno Monstro. A compañeira Chelo Carballal infórmanos da convocatoria da Marcha Mundial de Mulleres polo 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista. Estrea das Invisibles unha obra de teatro protagonizada por 10 mulleres e cunha colaboración especial producida na Casa da Muller Informa anita que pasa Os cines duples de Ferrol en colaboración co colectivo Ferrol con Palestina organizan un pase especial da película A voz de Gim Rayad Da man de Silvia Bogo, coñecemos as vindeiras actividades que terán lugar no local social da Fundación Artabria. O negocio das innecesarias mascarillas Nestes días voltan a estar na palestra mediática as mascarillas A raíz de que se confirmara que vividores da política As destras e as sinestras Fixeran negocios turbos e moitos sustanciosos con elas durante a pandemia Por suposto O tema interesa a toda a caterva televisiva de xornalistos e politiqueiras expertas en nada que de inmediato se a opinar sobre este asunto. Todas a unísono e sin distención de cores partidistas nin bandeiras patrias concordan en que ditos negocios en plena pandemia son un escándalo propio de persoas sin escrúpulos que aproveitaran a imperante necesidade de conseguir mascarillas para facer os seus turbos negocios e atiforrarse. Todas, sin excepción, falan de que es normal que hubiera sobreprezos, dado que la demanda mundial era enorme y había que competir para conseguir cuanto antes esos imprescindibles tapabocas, si no queríamos morrer todas contaseadas. Volta a uniformidade de pensamento, xó faran aquelas que naqueles tempos adicaranse con entusiasmo a inculcar o medo na cidadanía, pseudo-expertas que puxaran polo uso da mascarilla sempre e en todo lugar, tanto nos interiores como aos libre. E cinco anos despois, nesa seguen, mesmo cando a necesidade de sexo tapabocas é algo desmentido por expertas internacionais, tres estudos que remarcaran a inutilidade dos tapabocas para evitar os contagios da COVID. Non vou dar voz a todas, faríase moito longa esta noticia, mas sin quero ler algunhas. A Biblioteca Cochrane, que incluía resultados de 78 estudos sobre o uso da mascarilla e súa efectividade, conclúe que non hai diferencia alguna entre levar unha mascarilla ou non levarla. A revista médica, Cureus, concluiu que o uso ser realizado de mascarillas nun momento no que máis se precisaba non conseguiu reducir a transmisión da Covid-19, e vai máis lá da súa crítica ao sinalar que o uso de mascarilla e as mortes na Europa Occidental susire que o uso universal das mascarillas pode ter tido consecuencias da liñas, non desechadas. E así, non faltaran centistas que alertaran de que cos tapabocas postos o vapor que salamos vais acumulando na mascarilla é un caldo de cultivo perfecto para virus, bacterias, fungos e parásitas presentes no ar. E além ditas mascarillas, impeden que eliminemos correctamente o anídrido carbónico que salamos, facendo que este desfeito nocivo volte a entrar no noso sangue a través dos pulmóns deseito que, en troques de nutrir as células con oxisenio que precisan, se les devolve unha sustancia tóxica, que inclusive pode ser potencialmente mortal, o que pode facer enfermar de maneras ben máis graves a que as que se pretende eran pedir con a mascarilla. Con a súa banda, John Ander Echevarría, decano do Colesio de Biólogos de Euskadi, publicaba no Sornal Night en xanero de 2021 que a OMS, anteriormente a pandemia, Quixera estudios con o virus da gripe e a que as mascarillas non previñan o contagio, polo que é evidente que a utilización das mascarillas foi máis unha ferramenta social que sanitaria, xerando receio e falta de empatía na sociedade. E concluía dicendo que as medidas anti-Covid obrigado cumplimento como mascararnos, enclaustrarnos ou encirrarnos tomados polos gobernos son absurdas, e que, os dados supostos de contagios e mortes, non diferen en nada dos dados das gripes estacionares presentes na historia da humanidade desde que Hipócrates descrevera súa sintomolosía no ano 412 a.C. Dito isto, a teima das autoridades a respeito do uso obrigatorio sempre en todo lugar de desestafabocas, só se pode entender se a función real non fose sanitaria, senón político-relixiosa, Non foran recomendacións máis ou menos razonables, senón que foi unha imposición legal, un acto de forza propio de gobernos ditatoriais. El remato e partillo hacen por cén coas palabras da internista sanitaria Sari ponen, con amplios estudios e experiencia en doencias infecciosas. A medida da mascarilla o ar libre obrigatório en todas partes nunca se debeu tomar. O regulamento español é o máis absurdo de Europa. Algún político dixera que a mascarilla é un símbolo, Señoras, señores, os símbolos en democracia non se impoñen e non se debe multar a quen non aceita os falsos símbolos dunha vizadura demagóxica anticientífica. Así pois, que día sigan a debatir sobre os negocios fraudulentos que fixeron con venta de pascarillas en troques de preguntarse por qué esa obrigación de UP a estos negocios non deixa de ser un tanto escandaloso. Informou para os infos da Filispín, Edu, como o Xoconto da Radio Raposeira. Saúdos e moita saúde a cuidarse. Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática comentamos as nosas actividades pasadas e vindeiras. Logo dunha semanas en atos públicos, pero de traballo intenso, de encontros coas familias, de preparación de proxetos, de procura de datos, tivemos ocasión de saudar nun acto organizado por Foucault Buxan e Club de Prensa no campus de Esteiro ao profesor Xesús Alonso Montero escoitar a súa lúcida conferencia sobre aspectos da vida de Castelao e felicitálo polo seu próximo aniversario. O día 28 fará os seus primeiros 97. Reiterámosle desde aquí os nosos parabéns. Onten, compañeros e compañeras da asociación fixeron un roteiro memorialista polas mariñas lucenses, destacando a visita ás pedras da memoria en Ribadeo lembranza das vítimas da guerra e da represión franquista ben selladas localidade. localidades. E xa, focando a próxima semana, anunciarvos o seguinte. Este vindeiro lunes, día 24, no Ateneo Ferrolán, A sete da tarde, organizado pola nosa asociación e presentado polo noso secretario e historiador Enrique Barrera, o investigador Fermín Esquieta falará sobre a evasión do Forte de Escava, a tráxica historia de 800 presos fuxidos do penal franquista de Pamplona en 1938. O martes 25, ás 12 horas, nos xulgados de Ferrol na Rúa da Coruña terán lugar Abertos ao público os dos primeiros suizos en Galicia de anulación de sentenzas promulgadas tras o golpe militar. Procesos iniciados pola Fiscala de Memoria Democrática María Encarnación Mayán a petición das familias. José Varela Cachaza sentenciado a prisión en 1942 por acharse no seu poder un discurso escrito do dirigente socialista Indalecio Prieto. Pasou varios anos no castelo de San Felipe e perdeu o seu emprego de oficial de telégrafos. Demanda promovida polos seus fillos co apoio do abogado Jesús Porta Dovalo e da nosa asociación. Miguel Mendiguchía Real, capitán retirado de Infantería de Mariña, militante de Esquerda Republicana, que, por manterse fiel á República, foi condenado a reclusión perpétua o 11 de agosto de 1936, sendo sacado do cárcere do partido pola forza pública e asesinado no cemiterio de Canido o día 25 seguinte. Tramita este procedimento de anulación e reconhecimento a súa neta Carmen Mendiguchía Regal. A nosa Asociación Memoria Histórica Democrática celebra esta situación sobre a restitución da memoria das vítimas e felicita as familias, a Fiscalía da Memoria Democrática e a cantas persoas e organismos que contribúen a esta reparación. Este mesmo martes, pola tarde, a nosa asociación, en colaboración coa asociación veciñal de Ancos, no seu local de Amuchiqueira, en Neda, ás daza nove e horas, organiza unha charla co historiador Eliseo Fernández sobre o movimento obreiro en EDA. E completaremos a semana acompañando ante a Fiscalía familiares que nos mandan anular as sentenzas a recuperar a memoria dos seus grazas a todas e todos pola vosa atención, e xa sabedes que podedes seguirnos en Facebook Memoria Histórica Democrática en Instagram mhd-ferrol ou contatar no noso email memoriahistoricademocrática arroba gmail.com Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín. O foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrolterra. Eume e Ortega convoca para o domingo, 30 de novembro, unha manifestación que sairá ás 12 da mañá dende a estación de tren de Ferrol. Para que a Xunta e o Goberno Central atendan as nosas reivindicacións, a rúa ten que falar con forza, porque temos dereito ao tren, a un servizo ferroviario con horarios, frecuencias e duración propias destes tempos porque non aceptamos máis discriminación contra a cidadanía das nosas comarcas, participa na manifestación. Lembra, domingo 30 de novembro, ás 12 da mañá dende a estación de tren de Ferrol. Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio Que tal, como vai todo? Pois pues contenta, porque oxe me dixes es que íbamos a hacer unha de libros, non? Si, sí, de todas maneiras eh, A situación mundial está fastidiada eh, Non che digo nada, hai un montón de noticias de novas de farrol Sobre todo, o tema dos orzamentos de ferrol Habería que comentálos tamén Pero bueno, non xera o se xe, xe tocará de libros logo Efectivamente, hai que cumplir as promesas Entón, eu quería que faláramos do, Por exemplo, do último libro que leímos Ou do que estamos a ler Que te parece? Pois non sei se cal é o que estás lendo ti Bueno, pois pues eu agora estou lendo un libro do xornalista Bruno Amaral de Carballo que se titula A, a Guerra al Este e a súa experiencia durante oito meses no Donbás. Este libro adquirindo está editado pola editorial Caminho de Portugal, eu adquirindo unha fundación Artabria, porque foi unho acto deste jornalista, xo comentaba hai uns días, non? De que foi este acto, independentemente que hubo algunhas cousas con as que non coincidía con ele, pero sí que me pareceu interesante coñecer de primeira man unha persona que estivo ali no Donbass, non? eh durante tanto tempo un xornalista ademais eh, con ideoloxía de esquerdas por suposto que, que me parecía que, que iba a ser unha ocasión boa ler o seu libro para coñecer de primeira man consas concretas, non do que, está, do que estivo sucedendo ali desde desde o 2022, non? Ainda que, bueno, no libro eh, xa te das conta, ainda que eu xa sabía porque ti me diches a coñecer un Bueno, un lugar en Youtube que o Estudios Neutrais de un profesor... Ay, de Pascal De Pascal... De Zor, sí, de Zor, sí. Pascal Lotus, me parece que se yes. chama o ¿no? Bueno Este un profesor de origen suiza pero que está dando clase na Universidade de Tokio. E eh, bueno e fai uns análisis de relacións internacionais e de xeopolítica que a mi me gustan moito non que me parecen bastante acertados por certo, o último vídeo que sacou e aproveito para que a xente se anima a seguilo, chamase eso eh, Estudios Neutrais Eu non, en inglés non sei pronunciar o profesor Pascal e esta, estes días estivo entrevistando a un chinés que tamén sacou un vídeo sobre cal está sendo a estrategia chinesa eh a hora de mm, bueno, eso que nos chamou a todo o mundo a atención, ¿no? que se estivera no consello de seguridade da ONU para dar carta blanca ao vamos ao proxecto de tram, non? Para para Gaza. Entón eu creo que é importante, pero bueno, isto que que isto se está convertindo sí, sí. en un monólogo e vale, vale. eh, me parece que non vai estar ben <ríe> bueno, o asunto. Eu animo a que leades isto, eh teñe imaxes duras, non? De cando caen os misís en Donbás pero sobre todo o que, o que hai creo que é a comprobación de que a xente de esquerda, a xente, sobre todo, o Partido Comunista e dos sindicatos, estaba sendo totalmente perseguida polo regime ucraniano e, polo tanto, que este é unha unha guerra que ven desde o 2014, non desde o 2022. Eh, o Donbass le va sendo bombardeado por Ucrania desde o 2014. E, e bueno que penso que paga pena léelo para sacar datos e todo iso. Ademais, mira, e que aparte que está moi de actualidade, porque xa sabes que tamén Trump acaba de, de sacar un proxecto de paz e darlle un ultimato a Celesky, un proxeto Tra de paz. Trump non creo, pero bueno, si sí ten asesores bueno, que elaboran, <ríe> a ver, elaboran que os dí... plans e depois se le pon o nome... Claro, e... hai y... quen di sí. que realmente quen que critica iso porque realmente Pois parece ser que é un plan ruso digno. Eu o que creo é que isto vai a ter que solucionarse sí ou sí e, e que é bastante triste que, que conseguira... Pero non íbamos a falar de libro. Sí te razón, veña. Isto xa, xa se nos comeu todo o Ora non creo que podamos falar de libros. ¿eh? Ah é que Non vexo que son os libros, Inácio. Non vexo que son os libros. Son a porta aberta a tantísimas cousas que, por certo, o que sí que, que quero seguir recomendando, o que leín antes deste, ¿no? que este ainda non o rematei, pero o anterior, o último de Manolo Rivas tras do seu, creo que quen queira coñecer o país, ten que ler ese libro. Porque, bueno, a mí parece unha novela, como a, como a todas as del, non? Pero esta especial, eh? esta, a máis ten sí. un narrador... Eu tiña aquí preparado o defeito, eu agasallei dúas veces ese libro. E eh, ainda non o leera, pero era por vos, porque o leera dese tal, e iso, pero... Eh, tiño a quieta e prestaxe outra persoa xa non sei que vou facer <ríe> bueno, xa o leerás. pero ti que estás lendo logo? Uff, eu estou metido en, en moitas historias pero sobre todo no tema da, fundamentalmente da vivenda acabo de rematar o pro de Jaime Palomera o secuestro da vivenda é un libro fabuloso que recomendo ler a todo mundo, pero estou lendo outro agora neste momento que é o problema da vivenda de Javier Burón, que foi un asesor no País Vasco e inda que non mantén unha postura e, totalmente como eu quisera como xica sí e mantén Jaime Palomera, que eu estou totalmente de acordo con él, pero sí que teño que recoñecer que fixo todo un tratado con o problema da vivenda no Estado español. No? E, o que sí que teño que criticar é outro libro que estou leendo, que é un libro, é un libro pequeniño, porque é un libro de divulgación que quita a nosa terra. E o... A nosa terra nos diarios? Perdona, nos diarios, Sermos vale. sermos Galiza, que é a editora de de nos diario tamén e é un ensayo pequeno de Manuel Vilas Fernández que pon pasado e presente da vivenda en Galicia non o a este autor, debe ser unha persona como un profesor na universidade de Fundamento de Sanlexe Económica pois eh, ten estudiado sobre o tema da vivenda e dá moitos datos e eh, iso, pero vamos, eh estou totalmente en desacordo con el, no sentido de que él eh, di que poñer topes ao precio da vivenda e eh, regular eso que, que o que falle, é quitar vivenda do mercado, tal todo o que o os defensores do capital e do libero mercado da vivenda e non estou para nada non sei como, non sei, ao final como vou pola mitad do libro eh, e non sei como rematará pero non estou para nada de acordo con ele no? e iso é o que estou lendo agora bueno, pois entón pero teño pendente ah. teño pendente un libro que me gasellou o noso fillo eh, André que de Pedro Feijó ninguén contará a verdade que parece ser que promete, ¿no? Sí, ese tamén o quer, o, o quero ler eu, eh, ese máis tarde. Bueno, pois pues nada, encantoume esta sección, Ignacio. Temos que facer outra así moi parecida. Pois non sei, pero que da para pouco, eh? Porque a máis liache te abriches a porta ao mundo e outra vez ao tema de Ucrania e te queda todo sin, sin fechar, como ten que quedar máis ou menos fechado. Ver, o que queres decir? Eh, que son, unos son unos minutos, pero bueno, eu vamos, eu aparte teño outros libros aquí que que teño pendentes e tal, eh, pero bueno, outro día xa eh, falaremos, falaremos de todo isto. feito por crianzas O programa de radio do colectivo Brincarnos Na radio Filispín Todos os domingos de 11 a 1 Comezamos un novo programa de Universo Noso Hoxe aquí estamos repletos de gente miúda Algún agraúda, máis pouquinha Hoxe somos máis miúdos que agraúdos Que ben! Ola Sabela, comezamos A que nos va a presentar? O programa de filispin Universo Noso Acada o primeiro premio no concurso de podcast De emisoras municipais galegas O pasado sábado 22 de novembro deste 2005 O programa elaborado polo colectivo Brincarmos Universo Noso Recibiu o premio do primeiro festival de podcast de Galiza Organizado polas emisoras municipais galegas em UGA Para tomar a súa decisión O xurado valorou especialmente a boa utilización do galego A participación da rapazada E o esforzo realizado para a guionización do espazo Universo Noso promociona a lingua galega na xente miúda e empatiza a conductora coas crianzas. Ademais de integrar no podcast música en directo e gravada e entrevistas con músicos da actualidade. Escoitamos as verbas da organización no momento da entrega do premio e a recollida do mesmo por parte dun dos integrantes da equipa de brincarmos e tamén da Filispín, Fran Pérez. A boa organización do galego, a participación da na e o esforzo realizado para a organización do espazón promociona a lingua galega na xente miúda empatiza a conductora coas crianzas. Integra música en directo, grabada e en entrevistas con músicos de calidad e como Mondra. Este premio é para o podcast Universo Noso do colectivo Brincar. Dentro do colectivo Brincarmos, pues, moitísimas gracias, a verdade, que cando soubemos deste concurso falamos moitos en presentarnos ou non. E, ao final decidimos que sí, porque un programa en galego feito por menos e por menas. Parabéns aos compañeiras e compañeros e rapazada do colectivo Brincarmos por ese primeiro premio o mellor podcast, na primeira edición do festival de podcast organizado por emisoras municipais galegas un programa que está protagonizado por crianzas da comarca de Trasancos entre 3 e 15 anos, conducido pola equipa do colectivo Brincarmos da Asociación Cultural Artabria. O programa da radio podelo ouvir nesta mesma sintonía os domingos entre as 11 e 1 do mediodía e mércoles entre as 4 e 6 da tarde, a través destas ondas as libres e comunitarias da terra de Trasancos, as de Filipín, no 102.3 da FM, Parabéns a comunidade de brincarmos, OPAI. Informou Pequeno Monstro para Os Infos da Felispín. Porque pensadelo ben, non hai outra cousa que facer Pasadelo ben, coñecer de xente E comer desarros de Xoel e Leirati van tocar o acordeón Este 25 de novembro Non te esquezas de acudir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 O día 21 de dezembro, a 7 de la tarde, no centro cívico de Caranza, entrada de balde a invisibles Visibles. Informou Anita Kepasa para Radio Filispin. A voz de Gin Rajab, llega esta semana a salas de cine Donoso País. Conta a historia de Gim Rajab, unha nena palestina de seis anos que o 29 de xaneiro de 2024 quedou atrapada entre tanques das forzas de ocupación israelí cando viaxaban no coche da súa familia tentando fuxir dos bombardeos en Gaza. O persoal voluntario da Media Lúa Vermella recibiron a súa chamada de emergencia suplicando ser rescatada e a mantiveron en liña mentre tentaban facer todo o posible por enviarlle unha ambulancia. A película recolle testemunhas, declaracións e a experiencia vivida pola súa nai e as persoas que estaban ao outro lado desta impactante chamada. Utiliza tamén a grabación real da voz de Hind, construindo unha historia ambientada nunha xoa localización onde a violencia permanece fora da pantalla. O filme está escrito e dirigido pola directora tunecina Cauter Benhanía e producida por Brad Pitt, Joaquín Fénix, Rúni Mara e Alfonso Cuarón, entre outros. Na súa presentación mundial no Festival Internacional de Cine de Venecia foi recibida cunha gran ovación de máis de 23 minutos e alzouse co León de Plata, gran premio do xurado. Tamén participou no Festival de Cine de Donostia, dentro da sección Perlac, obtendo o premio do público. Trátase dunha valente e reveladora proposta cinematográfica na que benjanía Janía no invisible, a espera, o medo, a incertidume, o insoportable silenzo cando a xuda non chega. Porque segundo a súa autora, ás veces o que non se ve é máis devastador que o que si sí. Este vindeiro domingo 30 de novembro, no cine duples de Ferrol, haberá un pase especial ás sete e que contará coa presenza de Amir Ismail, médico palestino residente na nosa cidade e integrante de Sanidade Galega por Palestina e do colectivo Ferrol con Palestina. Presentará a cinta e compartirá con nos un coloquio posterior centrado no sufrimento que vive a infancia do seu país baixo a ocupación e o xenocidio. Podedes mercar a vosa entrada para ver a voz de Gint na web da sala duplexcinema.com على ديلي انا نهلي انا فديهم انا دم Na sexta-feira 28 de novembro, no Centro Social Artabria, ás 20 horas, decorrerá a presentación do libro Brevísima Historia do Conflito entre Israel e Palestina, autoría do profesor Ilan Pappé e con traduzón a nosa lingua por parte de Carlos Aimerich, con que teremos a oportunidade de conversarmos. Neste ensaio, o autor realiza un breve percurso pola historia deste territorio, simplificando a problemática colonial para entendermos a actualidade de Gácez e Xordania. O seu relato foxe da narrativa oficial, denunciando a limpeza étnica que comete o Estado xenocida de Israel e exixindo xustiza histórica. E xa no domingo, 30 de novembro, vémonos todas na manifestación por un tren do século XXI para nosa comarca, que se fará ás 12 horas diante da estazón de comboios de Ferrol. Informa para Radio Filispin, Silvia Bogo. Radio Filispin. Con formativos. E ata aquí chegou o noso informativo de hoxe. Lembrade enviar as vosas novas en formato audio con anuncios, convocatorias, reportaxes, reivindicacións, ao noso correo electrónico informativosfilispim arroba E despedimonos xa cun tema musical da banda Checan, Latin Rock dos setenta, que o vindeiro Benres 28 de novembro estarán actuando na Sala Auraña de Ferrol as once media da noite, cunha entrada de 10 euros. Sen máis, Moitas grazas pola escoita e saúdos de quen vos falou. Ana Lucecu. Uno, dos, tres, tres. Let's